Севастополь, 1990 Того літа ми вперше вибралися на море всі в чотирьох Чому саме Севастополь? Не знаю досі Все ж не найлюб'язніше місце для відпочинку з дітьми Якийсь ветеран виступив у місцевій пресі З ініціативою заборонити відпочивальникам ходити публічно в шортах Місто військово-морської слави як не Щодня, коли ми якимись аж двома тролейбусами у найспекотнішу спеку дотрушувалися з пляжів до свого розпашілого передмістя, принаймні одне з дітей засинало ще в тролейбусі. Від зупинки ми несли їх на руках. Бабеги в хустках і ситцевих халатах, що вічно висиджували на лавках перед будинками, дивилися на нас із неприхованим осудом, що переходив у ненависть. Ще пам'ятаю місцевого синяка Борю. Він переважно лежав на землі під горіхом, поруч із дощиною сральною. Час від часу він, голосно поливаючи все навколо матом, відганяв мух. У дев'яти випадках із десяти я бачив його порядно нарізаним. І тільки одного разу він вийшов мені назустріч притомний, і чимось явно стурбований. Ми сіли під горіхом, не тим, що колосральні, а ще одним, і закурили. Боря сказав, що дуже за нас переживає. «З чого б то?» – здивувався я. «Ну як вам тепер додому звідси вертатися?» – пояснив Боря. «А що таке?» – не розумів я. «А таке?» – Боря. Потряс мені перед носом зі жмаканою газетою. «Таке, що у вас там, на Західній. Уже знаєш, до чого дійшли?» «Не знаю», – зізнався я. «До чого?» Боря витримав паузу і випалив мені в очі. Там уже знаєш, кому пам'ятники ставлять?» «Остапові Бендеру».